Томас Гарріс Цикл «Ганнібал-лектор» Книга третя «Ганнібал» Розділ четвертий «Ти встигаєш закохатися в бюро, але воно в тебе не закохується». Аксіома психотерапії після розставання з ФБР. У таку ранню годину спортзал ФБР у будівлі Гувера був майже порожній. Двоє чоловіків середнього віку повільно бігли колом критого треку. Ляск силового тренажера в далекому кутку та крики й удари від партії в ракетбол – Відлунювали в просторому приміщенні. Голосів бігунів було нечутно. Джек Кроуфорд біг із директором ФБР Танбері на прохання самого директора. Вони вже подолали дві милі і починали хекати. «Блейлок із алкоголю, тютюну і зброї ледве тримається на посаді через вейко». Облога агентами ФБР маєтку «Маунт Кармел» в результаті якої загинуло 76 осіб з релігійної групи «Гілка Давида», у тому числі понад 20 дітей і дві вагітні жінки. «Це буде не зараз, але йому кінець, і він про це знає», – сказав директор. «Він уже може писати преподобному Муну заяву, що звільняє орендоване приміщення». Той факт, що бюро алкоголю, тютюну і вогнепальної зброї – винаймало вашингтонський офіс у преподобного мунсон Мьона був невичерпним джерелом жартів у ФБР. «А Фарідей піде через Рубіріч, продовжив директор. «Оце навряд», – відповів Крофорд. Він служив із Фарідеєм у Нью-Йорку в 1970-х, коли натовп пікетував польовий офіс ФБР на розі 3-ї авеню і 69-ї вулиці. «Фарі Дей хороша людина. Не він писав ті правила проведення операції?» «Я повідомив його вчора вранці». «Піде без галасу?» – спитав Кроуфорд. «Скажімо так, він піде з пенсією. Небезпечні часи, Джеку». Двоє чоловіків бігли, відкинувши голови назад. Хода трохи пришвидшилась. Краєм ока Кроуфорд помітив, як директор оцінює його фізичний стан. Скільки тобі, Джеку? 56. Точно. Один рік до примусового випровадження на пенсію. Багато хлопців ідуть у 48, 50, поки ще можуть знайти роботу. Ти цього ніколи не прагнув. Хотів себе чимось зайняти відтоді, як Белла померла. Кроуфорд півкола мовчав, і директор збагнув, що сказав зайве. Я не хотів, аби це прозвучало легковажно, Джеку. Дорін нещодавно говорила про те, як багато. «Ще є кілька справ у Куантіко. Ми хочемо запустити ПЗНЗ у мережу, аби всі копи мали до неї доступ. Ти сам бачив у бюджеті». ПЗНЗ – програма запобігання насильницьким злочинам. «А тобі не хотілося б стати директором, Джеку?» «Ніколи не вважав, що підходжу для цієї посади». «Не підходиш, Джеку». Ти не політик, тобі ніколи не бути директором, ніколи не бути Ейзенгауером Джеку чи Омаром Бредлі. Він жестом попросив Крофорда зупинитись, і вони стали біля треку зі свистом, набираючи в легені повітря. Проте ти міг би бути паттоном. Ти вмієш провести бійців крізь пекло, і вони тебе за це любитимуть. Талант, якого в мене нема. Мені постійно треба їх мотивувати. Танбері швидко розвернувся, підняв із лави рушник і повісив його на плечі, наче мантію судді, що виносить смертний вирок. Очі в нього блищали. «Деякі люди користуються люттям, аби видаватися сильними», подумав Крофорд, слідкуючи за мімікою Танбері. «Щодо справи спокійної місіс Драмго із її медлабораторією і МАК-10, яку застрелили з дитиною на руках, «Судовий нагляд вимагає м'яса. Свіжого м'яса, яке щойно кричало. І мас-медіа теж. УБН має кинути м'яса. АТВЗ має кинути м'яса. І ми маємо дещо кинути. Але в нашому випадку можна відбутися пташиною. Кендлер пропонує віддати їм Кларіс Стаглінг, і вони на цьому заспокояться. Я погоджуюся». У БН та ТВЗ отримують прочуханку за погане планування рейду. Стаглінг натиснула на гачок, цілячись у вбивцю копа, яка вистрілила першою. Фотографії Джеку. Ти не розумієш, так? Громадськість не бачила, як Евелда Драмго застрелила Джона Брігема. Не бачила, що Евелда першою вистрілила в Стаглінг. Якщо не знаєш, на що треба дивитися, то нічого й не побачиш. Двісті мільйонів людей, десята частина яких голосує на виборах, бачили, як Евелда похилилася на дорозі, мов намагаючись захистити дитину. А в неї мізки вибиті. «Не кажи, Джеку. Я знаю, ти довго сподівався, що Стагринг стане твоєю протеже. Але вона гостра на язик, Джеку, і від початку не знайшла спільної мови з певними людьми. Кендлер Пустобрех». Слухай мене і нічого не кажи, доки я не закінчу. Кар'яра Старлінг усе одно йде під укіс. Її звільнять від служби без суду й претензій. На папері все буде пристойно. Не гірше, доган, за прогули й запізнення. Вона знайде собі іншу роботу. Джеку, ти створив для ФБР чудову річ. Відділ поведінкової психології. Багато хто гадає, що якби ти трохи більше просував власні інтереси, то домігся б набагато вищої посади, ніж завідувач відділу. Ти заслуговуєш набагато більшого. Я перший це всім скажу. Джеку, ти підеш на пенсію заступником директора. Даю тобі слово. Тобто, якщо я не втручатимусь? Якщо все піде своїм ходом, Джеку. Якщо в королівстві буде мир, усе таки станеться. Джеку, поглянь на мене. Так, директора Танбері. «Я тебе не прошу. Я даю тобі наказ. Не втручайся. Не втрачай шанс, Джеку. Інколи треба просто відвернутися. Я так уже робив. Послухай, я в курсі, це складно. Повір, я знаю, що ти відчуваєш». «Що я відчуваю? Відчуваю, що мені треба в душ», – сказав Крофорд. Розділ 5 Стаглінг була вправною домогосподаркою, проте непослідовною. У її половині будинку було чисто. Вона легко знаходила все, що треба. Але речі періодично нагромаджувалися. Чиста, нерозкладена по шухлядах білизна, стоси журналів, для яких не знаходилося місця. Вона була чемпіоном світу з прасування за хвилину до виходу, Довго не чепирилася, тож якось давала цьому раду. Коли їй був потрібен порядок, вона проходила крізь спільну кухню на половину Арделії Меп. Якщо Арделія була вдома, то Старлінг могла дістати від неї пораду, завжди корисну, хоча подеколи більш уїдливу, ніж хотілося б чути. Якщо Арделії вдома не було, то існувала домовленість, що Стаглінг може приходити до помешкання меб аби посидіти в ідеальному порядку і подумати. За умови, що вона нічого після себе не лишатиме. І сьогодні Стагрінг сиділа в МЕП. В одній з тих квартир, де завжди відчутна присутність господаря. Удома він чи ні. Стагрінг сиділа і дивилася на договір про страхування життя бабусі МЕП. Що висів на стіні в саморобній рамці. Так само, як висів колись у будинку орендатора на бабусиній фермі і у багатоквартирному будинку, де мешкала родина Меппів, коли Арделія ще була малою. Її бабуся продавала городину і квіти та заощаджувала копійки, аби оплатити онуці навчання. А ще їй вдалося позичити гроші за рахунок оплаченої страховки і допомогти Арделії подолати останній перевал на шляху до закінчення коледжу. Також на стіні висіла світлина крихітної старої жінки, яка навіть не намагалась усміхатися понад своїм білим, накрохмаленим комірцем. Древнє знання світилося в її чорних очах, що визирали з-під крисів солом'яного бериля. Арделія відчувала своїх предків, щодня черпала від них сили. Тепер Стаглінг шукала своїх, намагалася взяти себе в руки. Лютеранський притулок у Бозмані дав їй їжу, одяг і приклад гідної поведінки, але саме зараз їй була потрібна порада від кровного роду. Що ти маєш, якщо походиш із білих бідняків? З таких країв, де реконструкція тривала аж до 1950-х. Реконструкція – процес реінтеграції переможених у громадянській війні Південних Штатів, у державу США, перебудова системи з рабовласницької на вільну. Відбувалась у 60-70-х роках 19-го століття. Якщо ти походиш від людей, яких у містечку зазвичай називають крекерами, реднеками або, поблажливо, синіми комірцями чи бідними білими апалачами. Крекер – біле прісне галетне печиво. Реднек – дослівно червона шия від роботи в полі. Якщо навіть сумнівна знать півдня, яка ніщо не ставила фізичну працю, називає твоїх людей дятлами. У якій традиції шукати собі приклад? У тому випадку, коли ми їх з лайном змішали під час першої битви на Булурані? Чи в тому факті, що твій прапрадід виконав обов'язок перед батьківщиною у Віксбурзі, і тепер той клаптик землі на полі битви Шайло завжди належатиме вихідцю з Язусіті. Йдеться про вагомі епізоди громадянської війни в США, початок 1860-х років. Набагато почесніше та й доцільніше заживати успіхів із тим, що маєш. Наводити лад на тих клятик 40 сорока акрах єдиним мулом, що потопає в багнюці. Але це ще треба побачити і зрозуміти. Такого на словах не передати. Стаглінг мала успіхи під час навчання в Академії ФБР бо їй не було на кого покладатися. Більшу частину життя вона провела в державних закладах, поважала їх, важко працювала і грала за правилами. Вона постійно просувалася вперед, отримувала стипендію, була добрим командним гравцем. Нездатність просуватися кар'єрними щаблями ФБР після такого чудового початку стала для неї новим, жахливим досвідом. Вона билась об скляну стелю, наче бджола джола в пляшці. Вона мала чотири дні, аби пожуритися за Джоном Брігемом, якого застрелили просто на її очах. Колись давно Джон Брігем дещо в неї спитав, і вона сказала «Ні». А потім він спитав, чи можуть вони лишитися друзями. Спитав від щирого серця, і вона сказала «Так, теж від щирого серця». Вона мала змиритися з тим фактом, що сама вбила п'ятьох людей на рибному ринку Фелічіана. Знов і знову в пам'яті зринав образ Кріпа, затиснутого між двома машинами. Він шкрябав по даху руками, а пістолет ковзав долі. Одного разу, аби відчути хоч якусь утіху, вона поїхала до лікарні подивитися на Евелдину дитину. Там була мати Евелди. Вона тримала свого онука і готувалася вести його додому. Вона пізнала Старлінг за газетними фотографіями, передала немовля медсестрі і перш ніж Старлінг здогадалася, що та замислила, що сили вдарила агента по обличчю, з того боку, де була пов'язка. Старлінг не дала здачі, проте притисла старшу жінку до шибки в залі новонароджених і тримала її за зап'ястки, доки та заспокоїлась уткнувшись лицем у вимазане піною та слиною скло. Кров струменіла шиєю стаглінг. Від болю паморочилась голова. У кімнаті невідкладної допомоги їй наклали нові шви на вухо, і вона відмовилася висувати звинувачення. Один із працівників невідкладної допомоги доповів базікалу і отримав за це 300 доларів. Їй довелося виходити з дому ще двічі, аби виконати останню волю Джона Брігама і відвідати його похорон на Арлінгтонському національному цвинтарі. Родичів у Брігема було небагато, і ті далекі, тож у предсмертному побажанні він зазначив Старлінг як людину, що проводжатиме його в останню путь. Через значні травми обличчя довелося обирати закриту домовину, але Старлінг усе одно подбала про те, щоб Брігем мав якнайкращий вигляд. Вона поклала його в ідеально випросуваній синій уніформі морпіхів зі срібною зіркою, стрічками та іншими нагородами. Після церемонії командир підрозділу Брігема передав стаглінг коробку з особистою зброєю Джона Брігема, жетонами і кількома дрібничками з його вічно захаращеного стола, навіть о той дурнуватий барометр у вигляді пташки, що п'є зі склянки воду. За п'ять днів на Старлінг чекало слухання, і воно могло її знищити. За винятком одного повідомлення від Джека Крофорда, робочий телефон мовчав. Брігем загинув і говорити не було з ким. Вона зателефонувала представникові асоціації агентів ФБР. Він порадив не вдягати на слухання довгі сарешки і туфлі з відкритим носком. Щодня телебачені газети хапалися за історію смерті Евел Драмго і тріпали її, мов, пес пацюка. Тут, серед ідеального порядку помешкання меп, Старлінг намагалася думати. Хробак, що жаре себе зсередини. Спокуса погодитися зі своїми критиками. Догодити їм. Плин думок уривав якийсь звук. Стаглінг намагалася точно пригадати слова, які говорила у фургончику для прикриття. Чи сказала вона більше, ніж було варто? Звук уривав плин думок. Брігем попросив її коротко розповісти іншим про Евалду. Може, вона виставила якусь ворожість? Утнула якесь непо... Звук уривав плин думок. Вона отямилась і збагнула, що в сусідні двері хтось дзвонить. Мабуть, журналіст. Також вона чекала на повістку до суду. Вона відсунула фіранку біля дверей МЕП і вчасно помітила поштаря, який уже повертався до своєї вантажівки. Вона прочинила вхідні двері МЕП, наздогнала його і, повернувшись спиною до репортажської машини, що стояла з телескопічним об'єктивом на протилежному боці вулиці, розписалася за експрес-доставку. Конверт був бускового кольору. Шовкові нитки мережали тонкий папір під полотно. Хоч як далеко вона поринула думками, конверт їй щось нагадав. Зайшовши в будинок, подалі від чужих очей, вона поглянула на адресу. Дрібний, елегантний почерк. Крізь невпинний монотонний гул страху, що звучав у голові Стагрінг, пролунав сигнал попередження. Вона відчула, як шкіра на животі зіщулюється. Мов на неї хлюпнули холодної рідини. Старлінг узяла конверт за краєчок і віднесла на кухню. Дістала з сумочки незамінні білі рукавички для речових доказів. притисла конверт до рівної жорсткої поверхні кухонного стола та обережно промацала. Попри товщину паперу, вона могла б вирізнити батарейку від годинника, що от-от вибухне зарядом С4. Вона знала, що конверт варто просвітити на флюороскопі. Якщо відкрити просто так, можна зажити собі лиха. Лиха. А тож, Дідька лисого. Вона розрізала конверт кухонним ножем і дістала з нього єдиний гладенький аркуш. Навіть не поглянувши на підпис, вона відразу здогадалася, хто їй написав. «Люба Кларіс». Я з ентузіазмом стежив за перебігом подій, які ввели тебе в неславу і публічну ганьбу. Я подібним ставленням до себе не переймаюся, хіба коли доводиться терпіти незаручності ув'язнення. Але для цього треба дивитися на життя під іншим кутом. Під час наших дискусій у підвалі я збагнув, що твій батько – покійний нічний вартовий посідає дуже важливе місце у твоїй системі цінностей. Певно, успіх, якого ти зазнала, покінчивши з кар'єрною кутюр'є Джейма Гамба, найбільше тішив, коли ти уявляла, що на таки був би здатний твій батько. Тепер ФБР верне від тебе носа. Чи не уявляла ти завжди, що батько обіймає там керівну посаду? Чи не уявляла його завідувачем відділу? Або навіть краще за Джека Кроуфорда, заступником директора, який з гордістю слідкує за твоїм прогресом. А зараз чи ти бачиш, що він присоромлений і пригнічений через твою неславу, твою поразку, через жалюгідний нікчемний кінець такої перспективної кар'єри? Чи бачиш ти себе, як виконуєш чорну, брудну роботу? до якої довелося опуститися твоїй матері після того, як наркомани пристрелили татка. Гм? Чи відіб'ється на них твоя поразка? Чи люди й надалі вважатимуть, що твої батьки були білим непотребом, легкою наживою для торнадо в пересувному трейлері? Скажіть мені чесно, спеціальний агент Естаглінг, Зроби паузу, перш ніж ми продовжимо. Зараз я вкажу на одну твою рису, яка тобі допоможе. Сльози не застоють тобі очі. Плакатимеш ти хіба що від цибулі. Ось вправа, яка може стати тобі в нагоді. Я хочу, щоб ти фізично виконала її зі мною. У тебе є чорна залізна пательня. Ти дівчинка з південних гір. Не уявляю, аби в тебе такої не було. Поклади її на стіл. Увімкни горішнє світло. Меб успадкувала від бабусі пательню і часто нею користувалася. Пательня із дзеркальною чорною поверхнею, що ніколи не знала мила. Стаглінг поклала її перед собою на стіл. Подивися в пательню, Кларіс. Нахилися і поглянь униз». Якщо це була пательня твоєї матері, а так, скоріше за все, і є, то між її молекул мали зберегтися вібрації від розмов, що відбувалися в її присутності. Усі балачки, незначні образи, фатальні відкриття, байдужі звістки про трагедії, зойки і поезія кохання. сідайно за стіл, Кларіс, Зазирни в пательню. Вулканізована поверхня. Справжній чорний ставок, правда? Наче зазираєш у колодязь. Твої чіткі обриси проступають не на самому дні. Але ж на дно так тягне, правда? Ось світло за твоєю спиною. Ось твоє чорне обличчя, наче в чорного ягняти. З нібом навколо голови немов волосся палає вогнем. Усі ми – комбінації одних і тих самих атомів вуглецю, Кларіс. І ти, і пательня, і твій мертвий татко, що лежить у землі, холодний, мов пательня. Уся інформація і досі в молекулах. Прислухайся, що вони насправді казали. Як жили твої стражденні батьки. Реальні спогади, а не імаго що розпускаються у твоєму серці? Чому твій батько не став помічником шерифа, не влився в зграю придворних? Чому твоя мати чистила мотельні номери, аби прогодувати тебе, хоча їй так і не вдалося утримати вас усіх разом до повноліття? Який у тебе найяскравіший спогад, пов'язаний із кухнею? Не з лікарнею, а з кухнею. Мати змиває кров із батькового капелюха. Який у тебе найщасливіший спогад, пов'язаний із кухнею? Батько чистить апельсини старим кишеньковим ножем із відламаним кінчиком і роздає нам скибки. Твій батько, Кларіс, був нічним вартовим. Твоя мати була прибиральницею. Успішна федеральна кар'єра – це їхня мрія чи твоя? Чи сильно прогинався твій батько, щоб просунутися крізь зачарствілу бюрократію? Скільки сідниць він перецілував? Ти колись бачила, щоб він підлизувався чи плазував? Які цінності визнає твоє керівництво, Кларіс? А твої батьки, чи вони мали якісь цінності? Якщо так, чи збігаються перші з другими? Подивись у старе добре залізо і скажи мені, чи ти розчарувала своїх мертвих родичів? Чи хотіли б вони, аби ти все стерпіла? Що вони розуміли під духовною міцю? Ти можеш бути настільки сильною, наскільки забажаєш. Ти воїн, Кларіс. Ворог мертвий. Дитина жива. Ти воїн. Найбільш стабільні елементи, Кларіс, розташувалися всередині періодичної таблиці, десь між залізом і сріблом. Між залізом і сріблом. Гадаю, саме це тобі і пасує. Ганібал Лектор Постскриптум Ти досі винна мені певну інформацію. Сама знаєш. Розкажи, чи досі прокидаєшся від крику ягнят. Розмісти оголошення будь-якої неділі в сімейному розділі національних видань «Таймс», International Herald Тріб'юн» і «Чайна Мейл». Адресатом зазнач «АА Аарона», щоб воно стояло першим, і підпишися Ханною. Читаючи листа, Стагрінг чула слова, які вимовляв той самий голос, що знущався з неї. Колов її. Промацував її життя і давав просвітлення у відділенні максимального захисту в божевільні, коли їй доводилося видавати особисті таємниці Ганібалу Лектору. В обмін на життєво важливі знання про Бафало Біла. Металевий скрегіт голосу, яким рідко користувалися, і досі звучав у її снах. У кутку під стелою кухні з'явилося нове павутиння. Старлінг дивилася на нього, не відриваючи погляду. Думки змішалися. Вдячна і засмучена. Засмучена і вдячна. Вдячна за допомогу. Вдячна, що він підказав їй спосіб зцілитися. Вдячна і засмучена, що служба переадресації листів у Лос-Анджелесі, якою користувався доктор Лектор, Почала наймати некваліфікованих робітників. Цього разу вони послуговувалися франкувальною машиною. Джек Кроуфорд зрадіє цьому листу, як і поштове відомство та лабораторія. Розділ шостий У кімнаті, де Мейсон проводить своє життя, панує тиша. Проте в неї є власний м'який пульс чути свист і зітхання апарата штучного дихання, що постачає йому повітря. Там темно, за винятком сяйва від великого акваріума, де екзотичний вугор обертається і обертається нескінченною вісімкою, відкидаючи тінь, що рухається стрічками по кімнаті. Заплетене в коси мейсонове волосся лежить товстим кільцем на корпусі респіратора що вмостився в нього на грудях. Ліжко на підвищенні. Сплетіння трубок, наче флейта пана, звисає перед його очима. Мейсон випускає між зубів довгий язик, обертає язика навколо крайньої трубочки і видихає з наступним ударом старця респіратора. Одразу ж із динаміків на стіні відповідає голос. «Так, сер». «Базікало». Початкове «Б» губиться. Але голос глибокий і звучний, наче в диктора на радіо. На першій сторінці «Не треба мені читати, виведи на монітор». Ти, Ди та М випадають із говірки Мейсона. Великий монітор над ліжком тріскотить. Синьо-зелене забарвлення змінюється на рожеве. І на екрані з'являються титульні дані Базікала. «Ангел смерті!» Ларіс Стаглінг – убивча машина ФБР. Читає Мейсон за три повільні подихи респіратора. Він може збільшувати світлини. З-під покривал на ліжку визирає тільки одна рука. Нею він ще трохи може рухати. П'ясть рухається, мов, блідий краб-павук. Радше за рахунок пальців, ніж м'язів цієї немічної руки. Оскільки Мейсон не може сильно рухати головою, аби роздивитися потрібні предмети, то вказівний і середній пальці обмацують простирадло, мов щупи, а великий підмізинний і мізинець переносять п'ясті з місця на місце. Рука знаходить пульт, яким Мейсон може наближати зображення і гортати сторінки. Мейсон читає повільно. Лінза над його єдиним оком тихо шипить двічі на хвилину розбризкуючи рідину на очне яблуко без повік, від чого лінза часто запотіває. Він витрачає 20 хвилин на те, щоб подолати головну статтю і бічну колонку. «Виведи рентген», – сказав Мейсон, коли закінчив. Зображення з'явилося за хвилину. Для того, щоб показати на моніторі великий аркуш рентгенівського знімка, знадобився світловий стіл. На знімку був людський п'ясток, явно пошкоджений. Інший план, на якому видно п'ясток і цілу руку. Вказівник, наведений на рентгені, виокремлював старий перелом плечової кістки, посередині між ліктем і плечем. Мейсон дивився на нього протягом численних подихів. «Виведи лист!» – зрештою сказав він. На екрані з'явився елегантний почорк. До абсурду, збільшений потужною лінзою. Люба, Кларіс, прочитав він, я з ентузіазмом стежив за перебігом подій, які ввели тебе в неславу й публічну ганьбу. Ритм власного голосу викликав старі думки, які рухали ним, крутили ліжко, крутили кімнату, зривали я з його невимовних мрій, змушували серцебиття переганяти дихання. Механізм відчув його збудження і почав швидше наповнювати легені повітрям. Він прочитав усе в болісному темпі. Читав понад рухливим механізмом, наче скакав на коні. Мейсон не міг заплющити око, але коли скінчив читати, то його розум полинув геть від голови та ока. Йому треба було подумати. Механічне дихання вповільнилося. Потім Мейсон знову дмухнув у трубочку. «Так, сер, Набери конгресмена Велмора. Принеси мені навушники. Відключи динаміки». Кларіс Старлінг. Мовив він сам до себе, коли це дозволив наступний механічний подих. В імені не було вибухових приголосних, і перемовляти його виявилося дуже зручно. Жодні звуки не губилися. Поки він чекав на телефон, то на хвильку задрімав, і тінь вугра повзала його покривалами, обличчям і складеними косами. Розділ сьомий Базардс-Пойнт або канюкове місце – польовий штаб ФБР у Вашингтоні і окрузі Колумбія. Отримав свою назву від «стерв'ятників», які зліталися туди за часів шпиталю громадянської війни. Сьогодні налетіли представники керівництва середньої ланки від Управління боротьби з наркотиками, від Бюро алкоголю, тютюну і вогнепальної зброї та від ФБР обговорити долю Старлінг. Старлінг стояла на самоті, на товстому килимі в кабінеті свого начальника, вона чула, як під пов'язкою на голові шумить пульс. Крізь удари серця вона чула голоси чоловіків, що їх глушили двері з матованим склом, які вели в суміжну конференц-залу. На склі гарна, виведена золотом, велика печатка ФБР зі слоганом «Вірність, сміливість, єдність». Англійською звучить як «Fidelity, bravery, integrity» і утворює абревіатуру «FBI». ФБР. Голоси за печаткою пристрасно піднімаються і стишуються. Старлінг чує своє ім'я, хоч інших слів не розібрати. А з кабінету відкривається чудовий вид на яхтовий басейн, а за ним – фортеця Макнейра, де було повішено конспіраторів, звинувачених у вбивстві Лінкольна. У пам'яті Старлінг вирнула фотографія, яку вона колись бачила. «Мері Сурат» що проходить повз власну домовину і піднімається до шибениці у фортеці Макнейра, Стоїть у капторі на ляді. Спідниці обов'язані навколо ніг, аби не допустити неперестойності, коли вона впаде на гучному хрусту і темряві. Мері Сурат – власниця пансіону, одна зі звинувачених у вбивстві Лінкольна. Стоячи біля дверей, Стаглінг почула шурхід відсунутих стільців, коли чоловіки підвелися. Тепер вони з граю заходили до неї в кімнату. Деякі обличчя вона впізнала. Господи, ось Нунан, головний у відділі розслідувань. А ось її запеклий ворог, Пол Крендлер, із Міністерства юстиції, із довгою шиєю та круглими вухами, що високо сидять на голові, мов гієни. Крендлер був кар'єристом, сірим кардиналом за плечем генерального прокурора, Відтоді, як сім років тому Стаглінг раніше за нього впіймала серійного вбивцю Бафало Біла в ході тієї знаменитої операції, Крендлер за будь-якої нагоди крапав отруту в її особисту справу і шепотів про неї гидоти на вуха членів комісії з професійної діяльності. Жоден із цих чоловіків ніколи не був із нею на передовій, Вони ніколи не виходили з нею на завдання. У них не стріляли, коли вони стояли плічо-пліч -пліч зі Старлінг. Вони ніколи не витрушували осколки шибок із її волосся. Чоловіки не дивилися на неї. А тоді враз звернули погляди, як скрадливий загін раптом звертає увагу на каліку у своїх рядах. «Сідайте, агенти Старлінг!» Її бос, спеціальний агент Клінт Персал, потертовстий зап'ясток, наче йому муляв годинник. Не дивлячись її у вічі, він указав на крісло, повернуте до вікна. Стілець для допитів. Місце не дуже почесне. Семеро чоловіків продовжували стояти. Темні силуети на тлі яскравих вікон. Тепер Старлінг не бачила їхніх облич, але по під могла розгледіти ноги. П'ятеро вдягли люфари з китицями на товстій підошві, які полюбляють сільські махляри що пробралися до Вашингтона. Пара модельних Том Мкан із підошвами з Корфаму і ще одна пара туфель Флоршейм на додачу. У повітрі запах крему для взуття, розігрітого спітнілими ногами. На випадок, якщо ви не всіх знаєте, агент Естаглінг, це помічник директора Нунан. Я певен, вам відомо, хто він. Це Джон Елдридж з УБН. Боб Сніт із Батвз... Бенні Голкомп, помічник мера, і Ларкін Вейнрайт, наш експерт із комісії професійної відповідальності, сказав персел. Пол Крендлер, ви знаєте пола, прийшов неофіційно від генерального прокурора з Міністерства юстиції. Пол приїхав нам зарадити. Вважайте, що він і присутній, і відсутній. Він допоможе нам у скруті, якщо ви розумієте. Стагрінг знала стару службову промовку. Федеральний експерт – це той, хто приїздить на поле битви після того, як битва скінчилась, і добиває поранених багнетом. Голови деяких силуетів закивали на знак вітання. Чоловіки повитягали вперед шиї, аби роздивитися молоду жінку, через яку вони зібралися. Кілька секунд усі мовчали. Боб Сніт урвав тишу. Стаглінг знала його як майстра піар-маніпуляцій з Батвз який намагався усунути неприємний запах після катастрофи з Давидовою гілкою у Вейко. Він був кревним друзякою з Грендлером і також вважався кар'єристом. «Агенти Старлінг, ви бачили обкладинки газет і телевізійні репортажі? Вас усі знають як стрільця, що приніс смерть Евельді Драмго. На жаль, вас, так би мовити, демонізували». Старлінг нічого не відповіла. Агент Старлінг, я не маю жодного стосунку до цих новин, містер Снід. Жінка отримала на руках дитину. Ви розумієте, що це створює проблему? Не на руках. Дитина була в слінгу на грудях. А руки Евелда тримала під слінгом. Ховала під ковдрою свій МАК-10. Ви бачили звіт Ростину? Спитав Снід. Ні. Але ви ніколи не заперечували, що стріляли. «Гадайте, я стану заперечувати через те, що ви не знайшли осердя кулі?» – сказала вона і озирнулася на свого начальника з бюро. «Містер Персел, це ж дружня зустріч, так?» «Безперечно. То чому містер Снід прийшов із дротом?» «Технічний відділ уже давно не робить такі шпильки для кроваток. У нього в нагрудній кишені Еф Пише і не соромиться». Ефбьорд – марка професіональної звукозаписувальної апаратури. «Ми що тепер, одягаємо перуслужку щоразу, як ходимо одне до одного в гості?» Персалове обличчя почервоніло. Якщо Снід мав на собі дріт, то це була найгірша зрада. Але нікому не хотілося на запис сказати, щоб Снід його вимкнув. «Нам не потрібні ваші скарги чи звинувачення», – сказав зблідлий від злості Снід. Ми тут зібралися, щоб вам допомогти. Допомогти в чому? Ваше управління зателефонувало нашому і попросило прислати мене вам на допомогу в рейді. Я дала Евелді Драмго два шанси здатися. Вона ховала МАК-10 під дитячою ковдрою. Вона тоді вже підстрелила Джона Брігама. Мені б хотілося, щоб вона здалась. Але вона не схотіла. Вона вистрелила в мене. «Я у неї. Вона загинула. А наразі вам варто перевірити лічильник стрічки, містер Снід». «Ви наперед знали, що там буде Евелда Драмго?» – запитав Елдридж. «Наперед?» Агент Брігем повідомив мене вже в дорозі, у фургоні, що Евелда Драмго варить мету у лабораторії з охороною. Він доручив мені з нею розібратися». «Не забувайте, Брігем загинув» сказав Крендлер, а також Бьорк. Обидва дуже добрі агенти. Вони не можуть нічого підтвердити чи спростувати, бо їх немає. У шлунку Старлінг усе перевернулося, коли вона почула з вуст Крендлера ім'я Джона Брігама. Я навряд чи забуду, що Джон Брігам загинув, містер Крендлер. І він дійсно був добрим агентом, а також моїм добрим другом. «Правда в тому, що він попросив мене розібратися з Евелдою». «Брігем дав вам це завдання, попри те, що ви з Евелдою Драмго вже мали кілька сутичок», – мовив Кренлер. «Годі тобі поле», – сказав Клінт Персел. «Які сутички?» – перепитала Стаглінг. «То був мирний арешт. Раніше, під час арештів, вона опиралась іншим офіцерам. Коли я її арештовувала, вона не пручалась». І ми навіть трохи поговорили. Вона була дотепною. Поводились одна з одною достатут цивільно. Я сподівалася, що цього разу буде так само. — Ви заявляли вголос, що розберетеся з нею? — спитав Снід. Я висловила готовність виконувати інструкції. Голкомпі з мерії та Снід нахилилися один до одного. Потім Снід лагідно звернувся до Стаглінг. «Міс Старлінг, у нас є інформація від офіцера Болтона з поліції Вашингтона, що ви зробили кілька палких тверджень щодо Евелди Драмго, поки фургон їхав на завдання. Не бажаєте це прокоментувати?» На прохання агента Брігема я пояснила іншим офіцерам, що Евелда має свій досвід насильницьких дій, що вона зазвичай озброєна і що інфікована вілл. Я сказала, що ми дамо їй шанс мирно здатися. Я попросила фізичної допомоги на той випадок, якщо доведеться її заспокоювати. Мушу сказати, що на цю роботу багато охочих не зголосилося. Клінт Персал зробив спробу. Після того, як автівка зі стерильцями кріпів вирізалася в машини, і один злочинець утік. Чи бачили ви, що автівка гойдається? Чи чули, що всередині плаче дитина? «Дитина кричала», – відповіла Стаглінг. «Я підняла руку, дала знак, щоб усі припинили стріляти, і вийшла з укриття». «Ось вам чисте порушення процедури», – сказав Елдридж. Стаглінг не звернула на нього увагу. Я наблизилася до машини на поготові, зі зброєю в руках. Дуло опущене. Маркес Бьорк лежав між нами на землі. Хтось прибіг і затиснув йому рану. Вийшла Евелда з дитиною. Я попросила її показати мені руки. Сказала щось на кшталт «Евелда, не роби дурниць». «Вона вистрілила, ви вистрілили, вона відразу впала?» Старлінг кивнула. У неї підкосилися ноги, і вона осіла на дорогу, схилившись над дитиною, уже мертва. «Ви схопили дитину і побігли до води. Виявили турботу», – сказав персел. Не знаю, що я там виявила. Хлопчик був увесь у крові. Я не знала, інфікована дитина віл чи ні. Я знала, що в Евелди був віл. І ви гадали, що куля могла зачепити дитину, вставив Крендлер. Ні, я знала, куди увійшла куля. Можна відверто, містер Персел? Він так і не зустрівся з нею поглядом, тож вона продовжила. Цей рейд перетворився на огидну Веремію. Я опинилася в ситуації, коли мала вибирати – загинути або вистрелити в жінку з дитиною. Я зробила свій вибір. І від цього вчинку мені досі пече. Я встрелила жінку з немовлям. Навіть найнижчі тварини такого не роблять. Містери Сніт, можете знову перевірити свій лічильник стрічки. Саме зараз, коли я це визнаю. Я до смерті ненавиджу, коли опиняюся в таких ситуаціях. «Ненавиджу те, як зараз почуваюся», – сказала Старлінг і в її пам'яті виринув Брігам, що лежав до ділиць на дорозі. Тож вона зайшла ще далі. «Я дивлюся, як ви всі намагаєтеся втекти від цього, і мене просто нудить». Старлінг почав персал з мукою, та вперше зазирнув Старлінг у вічі. «Я знаю, що у вас іще не було часу заповнити форму 302» сказав Лашкін Вейнрайт, докладний звіт ФБР про всі дії агентів під час операції. «Коли ми переглянемо?» «Ні, сер, час був», – відповіла Стаглінг. «Одну копію відправлено до комісії з професійної відповідальності. І ще одну копію я маю при собі, якщо вам не хочеться чекати. У звіті розписано все, що я там робила і бачила. Розумієте, Сніт? Ви мали завчасно отримати всю інформацію. Зір Стаглінг став надто гострим. Ознака небезпеки. Вона розпізнала це і свідомо притишила голос. Цей рейд провалився з кількох причин. Інформатор Батвз збрехав про місце перебування дитини, бо йому було конче необхідно Аби облава відбулася до дати, коли його справу мало переглядати велике журі Федерального суду в Іллі -Нойсі. А Евелда Драмго знала, що ми їдемо. Вона вийшла з грошима в одній сумці та метом в іншій. На її пейджері висвітився номер каналу «WFull». Її повідомили за п'ять хвилин до нашого прибуття. Гелікоптер «WFull» прилетів одночасно з нами. Прослухайте телефонні розмови каналу і побачите, хто нас здав. У цієї людини інтереси місцеві, джентльмени. Якби проговорився хтось із Батвз, як це сталося у Вейко, або з УБН, то вони б зв'язалися з національними каналами, а не з місцевим телебаченням». Бенні Голкомп заговорив від імені мерії. «Немає жодних доказів, що інформація пройшла від міської адміністрації чи поліцейського відділку Вашингтона». Прослухайте розмови і побачите, сказала Стагрінг. У вас є пейджер Драмго? Спитав Персал. Він під пломбою в кімнаті речових доказів у Квантіко. Саме тоді спрацював пейджер помічника директора Нунана. Він насупився, побачивши номер. Перепросив і вийшов із зали. Замить він викликав Персала до себе в коридор. Вейнрайт. Елдереч і Голкомп позирали у вікно на фортецю Макнейра, склавши руки в кишені, наче чекали звісток у відділі реанімації, Пол Крендлер зустрівся поглядом зі Снідом і підштовхнув його до Стаглінг. Снід поклав руку на спинку стільця Стаглінг і нахилився до неї. Якщо на слуханні, ви засвідчите, що виконуючи завдання для іншої агенції від імені ФБР, «Убили Евелду Драмго з власної зброї, то Батвз готові підтвердити, що Брігем доручив вам звернути особливу увагу на те, щоб узяти Евелду під варту в мирний спосіб. Її вбила ваша зброя, тож саме ваша агенція має тягти цей віз. Не буде ніяких міжвідомчих змагань із того, у кого довший прутень. Ніяких пересварок щодо правил проведення операції». І нам не доведеться згадувати про запальні і ворожі сентенції, які ви робили у фургоні, пояснюючи, якою людиною була Евелда. мить Старлінг побачила Евелду Драмго, як вона виходила з дверей, виходила з машини, побачила горду поставу її голови, і, незважаючи на дурість і марність усього Евелдиного життя, побачила її готовність узяти дитину і стати лицем до лиця зі своїми мучителями, а не тікати від них. Стаглінг нахилилася ближче до мікрофона в Снідовій кроватці і чітко вимовила. «Я із задоволенням посвідчу, якою вона була людиною, містере Снід. Кращою за вас». До зали повернувся Персал, уже безнунана, і причинив за собою двері. «Заступникові директора Нунена довелося повернутися до себе в офіс. «Джентльмени, я наразі покладу кінець нашій зустрічі і зв'яжуся з кожним із вас телефоном». Крендлер підвів голову. Підняв носа, раптом зачувши запах політики. «Нам іще треба дещо вирішити», – почав снід. «Ні, не треба. Але...» «Бобе, повір мені, вам нічого не треба вирішувати». Я з тобою потім поговорю. І, Бобе? Так. Персал ухопився за дріт за кроваткою сніда і сильно смикнув униз, повідривавши гудзики зі снідової сорочки і відліпивши від голої шкіри диктофон. Ще раз прийдеш до мене з дротом, і я тобі його в дупу засуну. Виходячи з зали, жоден чоловік не поглянув на стаглінг, окрім Крендлера. Рухаючись до дверей, човгаючи ногами, аби не дивитися, куди йти, Крендлер скористався, Крендлер скористався надзвичайною гнучкістю своєї довгої шиї, аби повернути голову до Старлінг. Мов гієна, що походжає між відступниками в стаді і приглядається до кандидата на вибуття. Його обличчям промайнули різні відтінки жадоби. Крендлеру було властиво милуватися ногами Старлінг, та водночас шукати спосіб підрізати ахіллове сухожилля